Чоловік дієць сестри, адвокат, прокурор і ще хтось. Зірчин-адвокат демонстрував уже четвертого костюма. Цього разу темно-сірого у вузеньку світлу смужечку. Краватка на синій бездоганній сорочці яскрава, але не надто, аби не дратувати. Слухається справа, склад суду, запречення, відведення. Прошу тиші. Бо виведу звинувачення, захист, матеріали справи. Невже осінь? А ти думала, як припинилося твоє життя, той час став? Свідки звинувачення. Технічка тьотя Ніна Козлюк свідчить, що бачила підсудну Симчич, як та входила до кімнати дієць сестри. Але чому я свідок звинувачення? Я просто свідок. «Я не хочу винуватити пані Зірку, вона гарна людина. І що поганого, що за пігулкою пішла, ми всі ходили». Лікар швидкої свідчив, що Симчич давала йому хабара, аби не госпіталізував психічно хворого голуб. Це потвердив міліціянт. Лідія Олійник, виразно несучи перед себе живіт, свідчила, що теж допомагала по-людськи психічно хворій голуб. А та квартиру відписала чомусь Симчич, а коли вона, Лідія, запропонувала свою допомогу у догляді за психічно хворою подругою, то Симчич збила її машиною. Зала загомоніла. «У мене є докази, довідка з травмпункту. Як бензин дешевше є, то дорожче є олія. Немає в житті повної гармонії, але ж і повного нещастя теж». Зірка подивилася на батька. Доста, з мене і з нього на сьогодні вистачить безплатного цирку. Ласи до чужого нещастя мав пенарії, тре розганяти, вчитися у сильніших. Літку ніхто б не засладовив у клітку. Гадзуськи вам! 1 2 3 and де! Підсудна симчич, зблідла, підкотила очі і поточилася на лаву подбавши, аби виглядати естетично. Слухання припинене, справа перенесена, а ви кажете – купатись, вода ж холодна. На аукціоні Сотбі збираються виставити на продаж паризьку резиденцію Вінзорів. Нинішній власник колишньої маєтності членів королівської родини Мухаммед Альфаєт хоче штовхонути будиночок з усім начинням. Сорок тисяч предметів поділені на три тисячі лотів. Окраса – витвори мистецтва високого і мистецтва вжиткового про мопсів. Мопси – статуї, мопси, картини, гобелени, килими і килимки, скатертини, порцеляни, срібні ножі і навіть французька золота сірникова коробка. Подарунок герцогу від дружини до 20-річного ювілею одруження З особистим Факсиміле герцогині 3 червня 1957 року Від Валіс, Трупера, Дізраеля і Деві Крокета Чому не перелічені були й решта п'ятеро мопсів, невідомо Може не так повелися на прогулянці, чи не того обгавкали з молотка також підуть нашийники і повідки, з чорної та зеленої шкіри, металеві, інкрустовані коштовним камінням, позолочені, на кожному імена собак і вензорів. Неостанні митці-маляри увічнили королівських мопсів на полотні. Серед них митців, а не мопсів, Зінаїда Серебрякова. А що вже казати про майсенське прес-пап'є та ароматизовані самсонівські пляшечки у формі мопса, дрезденські мініатюри, кілька сотень маленьких подушок з вишиваними самовдоволеними собачими писками, викопані члени парламенту? Шериф відсунув мордою газету і вмостив важезну довбешку старій на коліна. Чухай за вухом. Мариванна зняла окуляри з товстими скельцями. Ну, мушеро, надішлимо на сотбі твій нашийник. Назвемо лот просто.